På 65-man, vi satt, satt och tog en för matchen upp på vallen du, du, du, du, du. På 65-man, vi satt och tog en öl Laddade för matchen upp på vallen Hej och hjärtligt välkomna till det 60 avsnittet av supporterpodden på 65-man Ehm um, det var ett tag sedan vi poddade senast när närmare bestämt ett år sedan och det har ju såklart hänt en del sedan dess. I det här avsnittet ska vi försöka ta upp en del av de grejerna men vi kan väl redan börja med att säga att en sak som har hänt är att Bistro 65 har lagt ner. Så vi sitter inte där nu utan vi får sitta på ett annat ställe helt enkelt och ja, namnet på podden behåller vi väl tills vidare i alla fall. Men... Hur som helst, uh, idag så är det jag och Joakim som poddar och med mig har jag Andreas och Jensen. Välkomna! God afton! Uh, hej! Ja grabbar, det var ju ett tag sedan som sagt. Uh, mycket har hänt. Uh, ska vi börja med att bara prata lite snabbt om uh, föregående säsong för VSK fotboll. Uh, superrättan igen, uh, kom nia. Vad tycker ni om uh, säsongen? Det känns väl som en ganska klassisk VSK säsong. Vi började ganska svagt Vi var väldigt oroliga Under sommaren Gjorde en del panikvärvningar Om man ska vara helt ärlig Och vi lyckades rädda säsongen Genom att göra en väldigt bra höst En höst som också ger mycket Vad ska man säga Framtidstro Och ja, Det var väl en klassisk VSK-säsong Skulle jag säga mm, Dåliga på våren, bra på hösten Vad säger du Jensen? Ja, Det är väl som vanligt efter en, en säsong med VSK fotboll. Besvikelse först över hur fruktansvärt dåligt det kan se ut. När vi knappt kan hålla en passning inom laget. Sen när det väl böger bra då är det för sent. För att ens det ska hända någonting tabellmässigt. Eller bara. Det, det, allt händer för sent. Man blir också lite frustrerad då när, vi, när man ser hur vi kan spela. Att vi inte gör det under större delar av säsongen. För då är vi uppe och nosa på uppflyttning. Och då sitter man ju med ett betydligt ljusare sinne där i halvtidsvilan av säsongen i alla fall. Såg ju faktiskt otroligt bra ut stundtals på, på hösten när vi spelade ut flera av alltså, lagen som var där uppe hela säsongen. Mm, jag håller med. Det är höga toppar och lite djupare dalar. Um, har ni några så här uh, highs and lows eller vad man ska säga från, uh, från förra säsongen? Ja, det finns ju ganska mycket att på tycker jag. Jag skulle ändå vilja välja att lyfta fram vår lagkapten Simon Johansson som gör en helt fantastisk säsong eh, och lyfter ju laget under, under stora delar av säsongen. Det var kul att se honom i en lite ny roll och den verkar passa honom väldigt bra. Eh, han gjorde också, jag antar att det var personligt rekord i, i poäng. Sen får man ju också kanske lyfta... Eh, Nassim Bouya som kommer in och eh, är den spelare som, som man har saknat väldigt länge i VSK. En riktig general i backlinjen. Och eh, med honom i, i laget så tror jag att vi går fem vinster fem och en förlust. Och han gör också två mål från sin mittbacksposition. Så att det är ju också en spelare som, som faktiskt eh, fanns anses vara en höjdpunkt under säsongen. Ja, men verkligen. Uh, och som du säger, jag tycker jag också det där med Simon. Han sin, som du säger, på bästa säsong i, i livet. Uh, I alla fall i Superettan Och uh, ja, men det är kul att se att uh, han fortsätter leverera år efter år. Och att han fortsätter vara vesk och trogen. Det känns inte som att han uh, ens funderar på att vara på väg bort längre. Utan att det är, liksom, det är här han kommer uh, stanna. Tycker också att det är kul att se honom uh, liksom lite förbannad och lite urkontroll om man tänker tillbaka på den här intervjun som man gör under någon match där han spårar ur lite i sina ordval men det är ändå jävligt fint att se känslor och frustration Där snackar vi väl ändå årets slow sista 25 minuterna mot AFC tappa 2-0 till var 5-2 till slut Ja, det, det måste man väl säga. Det var helt otroligt. Man stod där på bort och tänkte att ja, men det här ser ju bra ut och bara vi håller det här en liten stund till så, så kommer vi säkert ta det här och sen bara helt plötsligt så ligger man under med 5-2. Det är riktig genomklappning. Jag kommer ihåg att man stod där i Korvkön och kikade på live wall på AFC. Jag tror att de stod i 79 gånger pengarna eller något. När det fortfarande stod 2-0 till VSK att man var där och nosa lite men, men inte la in något. Men den matchen är väl kanske den extrema liksom, mentala härdsmältan. Det var ju tyvärr ganska många matcher under framförallt våren där vi bryter ihop sista kvarten och även på stopptid många gånger och tappar väldigt mycket onödiga poäng. Så det är väl kanske någon, någon svaghet liksom som vi hade över hela säsongen, förutom på slutet. Ja, det måste man ju säga. Det liksom är också low över hela säsongen att ja, men i slutet på Matcherna så tappar vi väldigt ofta. Det är mer sällan vi liksom tar poäng eh, än vi tappar poäng. Och där, jag menar, hade, nu har jag inte den statistiken framför mig men om man hade spelat matcherna i 80 minuter så känns det som att vi hade legat betydligt högre upp i tabellen. Och det, jag vet inte riktigt vad det beror på om det är mentalt eller om vi är dåligt tränade eller vad det kan vara. Men det är ju någonting i alla fall man måste se till att adressera till den här säsongen. Jag tror att det kanske... Det finns ju någonting liksom taktiskt och kanske spelaregenskapsmässigt som gör att vi börjar tappa matcher. Sen blir det ju också en mental svaghet som gör att vi nästan förväntar oss och vi får panik när vi hamnar i den situationen. Och då är det ju väldigt svårt att bryta en sån, en sån trend. Jag vet att jag kollar på det där. Jag tror att det var under, efter halva säsongen. Jag tror att vi hade tappat 10 poäng på stopptid. Låt mm. låter kryddat, men det, är, det kan nog ha varit så. Jag, jag är nästan mer frustrerad det året på att det har gått från att se så bra ut vissa matcher till att det kommer en gräsmatch med högt Så och laget känns inte som att de kan spela fotboll de ens, vet vad de ska göra eller vill ha en idé ens vissa matcher. Och sen kommer det matcher där vi spelar så här otroligt fotboll. Och angående Simon Johansson vill jag bara Håller med för det första. Jag vet att han brukar lyssna på, på den här podden. Jag har varit lite hård mot han några gånger men otroligt fin säsong av Sibon. Ja. Är det fler spelare vi vill lyfta fram? Nassim Boja. Självklart kommer in och är den generalen som du sa i backlinjen som vi verkligen behöver. Och Det känns som att Ja men vi har ju saknat det, och det man, man skulle kunna tänka sig att David Engström skulle kunna vara varit det Men han har ju verkligen inte tagit den rollen Varit mycket skadad och knappt spelat liksom. Sälj ja. Eller görs jag med Ja det är väl ingen som vill köpa direkt Nej, gör, Görs jag med ändå. då Ja, det får vi se. Det kan vara bra sparkapital också att ha i truppen. Jag tänker om han liksom kommer tillbaka till ett gott slag så är inte det inte någon dålig... Eh, ja, det blir som ett nyförvärv i backlinjen men samtidigt så det är det ingen som petar sin Budja. Så är det. Man vet i vilken höjd de har som man visade i Ulys. Men nu börjar det gått så lång tid så att nu börjar man väl mer eller mindre känna att det blir nog tyvärr inget för, för David i VSK. Men han får ju, det vore ju oerhört glädje, glädjerikt om han kom tillbaka och var så bra som han kan vara. För då har vi ju helt plötsligt ett superförsvar. Mm. Sen det vi fler spelare som kom in under eh, sommaren. Där jag tänker på Martin Gambos. Eh, också gör en väldigt bra säsong får man säga. Given på mittfältet. Ja, jag tycker han var fin. och Han påminner både lite utseendemässigt och spel, spelarmässigt som... Till Boris Evar. Så att det var ju glädjande att se. Och han kändes verkligen som en, en liten krigare på mitt fältet med även ganska fin teknik. så att Förhoppningsvis kan han ta ytterligare något steg och bli en riktigt viktigt, viktig spelare för, för VSK under året här. Jag, jag är fortfarande inte helt såld på, på Gambos. Och som Voice of Reason i den här podden ska man får vara då och då. Jag, jag, jag blir ju såld så fort han påminner om Boris. Jag tänkte se från det. 50 meter. Jag tänkte precis säga ja, att det är USL-jämförelse. Nej men annars skulle jag väl lyfta fram eh, Big Dick eh, Max Larsson. Egen produkt som kommer in och tar väl nästan en ordinarie plats. I alla fall på hösten när det går som bäst. Ja men det får man säga. Tycker han visar verkligen att han är redo för A-lagspel. Det är bara att hoppas han fortsätter utvecklas. Kul att han förlängde också. Jätteviktigt. Jätteviktigt. Samtidigt som jag blev lite, eh, lite fundersam kring hur, hur man kommunicerar. Därför att man gick ut och sa att eh, Max skriver på för två nya år. Samtidigt som kontraktet verkar vara skrivet två år framåt. Alltså han skriver på för ett nytt år. Eh, eftersom man hade ett år kvar på kontraktet. Förstår ni vad jag menar? Jag förstår mm. hur du menar. Men så länge man kommunicerar kontraktslängd så framgår det ju ändå, eller? Ja, men då han, har, han har förlängt med då då? Uh, det så vi ska Ja, vi har ju en historia vad skriva ett skumma kontrakt med utköpsklavsuret i höger och vänster och Martin mm. Johan som lämnade en dag innan premiären för 50 000 och sånt där för att det var ett allsvenskt lag som ville ha han mm. jag, till exempel jag, Ja, jag kan tänka mig att Max har, han har väl haft ett, ett ungdomskontrakt i princip och nu när man ser att han faktiskt eh, spelar i A-laget så är väl inte den ersättningen skärlig så att man har helt enkelt gett honom ett nytt kontrakt och rivet det året han hade kvar. Så det är väl en, en sund lösning även om man gärna hade sett ett år till så att det var tre år framåt i tiden. Då. Mm. Ja, men så är men eh, kanske ska nöja oss med den lilla sammanfattningen av eh, säsongen där. Att eh, det är, Eh, lite det finns förbättringspotential framförallt på våren men nu spelet lovar ju gott och nu när vi fått behålla eh, truppen eh, i stor utsträckning så eh, ja, men får man väl säga att det ser lovande ut. För Jag tänkte att vi skulle gå in på lite så här, eh, truppbygget nu. Eh, Granat lämnar ju, han nämnde vi inte i säsongssammanfattningen eh, men eh, otroliga 24 mål. Eh, nytt rekord i suprättan. Eh, han borde du har ju nämnt i och för sig. Vi kanske ska prata lite mer ja, om det. Men som ombos nämns för ja, ja, det är granat. Spelare som har läm lämnat VSK: de är inte, de är inte värda någonting. Så att vi, <laughs> nej, nej. Så är det ju. Nej, men självklart. Granat är ju, gör ju en helt eh, makalös eh, säsong. Från att liksom gå sönder fem minuter in på den första träningen nu på året till att eh, slå rekord i superrätten på antal mål. Det är klart att han, han var ju jätteviktig och väldigt bra. Det var otroligt härligt att vara ett lag som faktiskt har en målskytt som levererar match efter match. Så det är klart, ska vi börja prata om näst, eller kommande säsongstrupp så är det ju med parentesen att vi har tappat en otrolig målskytt och vi vet inte riktigt hur det kommer kunna ersättas. Nej men så är det ju såklart. Det man ska säga om det också, jag vet inte, jag tror att Victor Granat i princip inte gjorde något mål utanför straffområdet. Så han är ju liksom helt beroende av leveransen från de övriga spelarna. Och där, jag tror att det jag liksom har gjort väldigt mycket för att liksom kunna göra en bra ny forwardsvärvning att eh, vi visar att eh, om man är i VSK så kan man verkligen vara en bra forward, man får lägena och man bara sätter man bara dit lägena så liksom, eh, kan man se till att eh, göra väldigt, väldigt mycket mål. Eh, så... Även om man har Viktor Prodells löpsteg ja, men precis. går det Ja, göra mål. Ja men precis, vi har ju liksom både Prodel, Björndal, Björndal levererar inte alls det Örebro liksom men i VSK så levererar han, Prodell gjorde också en del mål hos oss och ja, men Victor Granat inte minst så att um, vi har väl alla möjligheter. Örebro kan du inte ens få ta Ali att funka, så vi säger väl en del om den föreningen. Oj, så är det, så är det. Men, um, nej, jag menar bara att uh, som forward i VSK så har man uh, stora chanser att uh, göra mycket mål. Och nu har vi övervänt en ny målskytt. Uh, Kolla anteckningar. Jag blir Abdiakim Hakim Ali. Det var lite svårt med hela namnet. Men jag blir Ali på tre år. 23 år gammal. 22 mål för Sandviken förra säsongen. Det är den väl 22 mål för oss den här säsongen? Eller? Ja, ska man tänka att granatstrategin är den nya standarden, så att säga. Man gör lika många mål i superettan som i dimension ett, så kan vi hoppas på det. Och han ser ju faktiskt ut att ha lite liknande egenskaper. Han är ganska nickstark hoppas vi, med tanke på sin längd och sin styrka. Kanske inte riktigt lika pressstark som Granat var, men utifrån det, det lilla man har sett och det är ju mest highlights från, från säsongen i Sandviken så verkar han ju vara en boxspelare som kan peta in de där bollarna. Ja, otroligt stor. Stor och stark. Ja, han ser ju väldigt stor och stark ut. Nästan lite så att man kände i någon träningsmatch här att, att det var en man som spelar mot barn. Um, sen tycker jag ju lite att han kanske ser lite tung ut men det är möjligt att det fortfarande är försäsong och man ska väl inte dra så stora växlar av någon hack stream. Jag tror vi ska vara... Får vi, får vi en 12-13 mål så tror jag vi ska vara rätt nöjda med... Med den förstärkningen som jag tror också kan bli bättre i alltså år två till exempel i Super han har etablerat sig lite. Så, men det är helt klart en vävning som, som vi tror på i alla fall här, eller? Ja men det, ja, jag tycker det, det är bra som du säger också för att jag menar, man kan inte egentligen förvänta sig då som att eh, man ska leverera 20 plus mål när man kommer från eh, division under utan det sa vi om Viktor Granat innan också. Jag menar rimlig förväntning är ju 12 mål, 12-15 mål eh, och de har gjort det bra eh, kan jag tycka. Så att eh, det är väl där någonstans vi liksom får förvänta oss. Eh. Och det är väl en förhoppning också att vi kan sprida målskyttet lite mer än förra året. För att mm. då tror jag att vi hade, vi hade granat på, på sina mål. Och sen hade vi Simon på 10, 9. Men efter det så var det i princip ingen spelare som gjorde över 3, tror jag. Och det är ju lite för, kanske lite för dåligt. Så förhoppningsvis kan vi få ut mer och fler spelare. Så mm. att vi breddar målskyttet. Ja, men det, jag tycker att det är största vikt att vi börjar sprida målskyttet. För vi är ju otroligt sårbara eh, annars. Menar, dels som jag blir inte levererad eller om vi, ja, men om man blir skadad. Så vad har, vad har vi då? Ja, nej, då? Då står vi ju med Miguel Sandberg som ju för sig har gjort det bra. Framförallt mot Norrköping där då. Med två mål. Men det är en helt annan typ av spelare. Eh, kanske ingen boxspelare på det sättet utan mer en, en press och eh, djupledsgående forward så att eh, jag hoppas att man har, att man har eh, flera strategier eh. Jag tror att Åslund kan vara en plan, del av en backup plan ifall det skulle skita sig där fram, de verkar försöka spela in han så mycket som möjligt nu efter han hans lån i Motala var det, va? mm. det var för förra året och han gjorde det väldigt bra av de matcherna vi såg live, ja. Mm. Jo, nej. <laughs> nej, men av, de, av det man har hört och sett så gjorde han det utroligt bra. Så det känns ju som en spännande. Det blir också nästan som ett nyförvärv om man bara kommer tillbaka från lån. Men tror du att han eh, tänkt som nio? Han har väl spelat på lite mer av de här platserna runt nian? Jag vet inte. Har vi någon Nia? Ja, det är ju Jabil. Ja, där är min tanke att Åslund är... Han kan nog spela bredvid Jabil också, eller runt. Men om Jabil men Skulle floppa, slash bli skadad, slash bli såld efter sju mål i gruppspelet Så tror jag ändå att Åslund är något de har tänkt på att spela där uppe Och han har ju faktiskt sett intressant och stundtals ganska fin ut i försäsongsmatcherna Ser ut att ha ganska spännande egenskaper så att, det är väl jättekul om, om man kan lite skola om honom också. Att han kan vara ett komplementare i alla fall. Eller fungera på många olika positioner. Mm. Sen har vi Lem Larsson också. Junior. Aldrig, aldrig sett. Helt omöjligt att säga någonting om liksom spelaren. Det man kan säga är att det är kul att, att det kommer upp någon från akademin. Och onekligen har gjort det så bra så att de har... Eller så att han har fått chansen att komma upp. Så det är bara att hoppas att han kan utvecklas och få lite chanser och ta vara på dem. Mm. Och på tal som kommer underifrån så har vi också Adam Padovan. Tidigare forward, mer högback, wingback. Också kommer från egna leden. Så det är kul att Akademin börjar leverera spelare till A-laget. Ja, men håller helt med. Det är ju den strategin som vi har och som vi måste lyckas med för att liksom kunna tråkigt nog, men vi behöver sälja spelare och generera intäkter på det sättet mm. Men om vi fortsätter lite på truppbygget då, vi har gjort några fler nyförvärv Tänker på Johan Burke också tänkt som spelar kanske runt, den här nian som vi pratar om offensivt lagd, gjorde mål mot oss när han var utlånad till Norby. Ja, otroligt mål, ja riktigt snyggt mål faktiskt Ja, det minns man tyvärr av skäl. Men, men han ser ju också han ser ut att ha egenskaper då, som, som jag tror kan vara nyttiga för, för VSK. Och just det känns ju som att han potentiellt har ganska mycket mål i sig. Så att, om vi ska återkoppla till det här med att sprida målskyttet så är ju han en spelare som man absolut har förväntningar att att han kan göra tio mål, eller åtta Ja men det tror jag absolut, han gjorde fem mål på 13 starter hos Norrby och har gjort två mål nu redan här på försäsongen även om han väl bara startat en match tror jag, så att det känns som att där finns det potential helt klart mm. Ja men absolut, jag bara hoppas att han får till det i VSK och att han får en bra start så kan det nog flyga riktigt högt det känns som en spelare som har bra av att få liksom mycket chanser och mycket förtroende, tror jag. Så att jag, tror, jag hoppas att vi ser till att ge honom det. Eh, ser ut vara mycket fotboll i den killen, som man brukar säga. Ja. För att dra en klyscha. Är det, angående truppbygget, är det någonstans vi ser ganska tunna ut utvärvning offensivt? Vi har ju, jag vet inte riktigt vem som, Ask. Ska vi spela där uppe någonstans är väl planen? Han alltså jag borde vet väl inte. vara given? Men han har ju spelat en del på mitt-mitt, liksom, på de mer defensiva mittfältsrollerna nu under ja, försäsongen. Tidigare så spelade han i wingback också för den säsongen. Så att jag vet inte, han kan ju helt klart spela där uppe, men frågan är om han är tänkt som det. Jag tycker annars att vi har ganska mycket spelare som kan vara liksom offensiva. Däremot så har vi inte den här spetsen. Som, där har vi i princip bara Jabir. Och sen så Miguel Sandberg eh, är väl, verkar ju vara tänkt att vara där uppe också. Men annars så ja men ser det ju ganska tunt ut där. Fille som har gått på kryckor i fyra år nu. Mm, han tänkt som liksom, den nian topptopper. Annars så känns ju han en av de som skulle kunna vara, vi, jag vet inte, ska vi gå in på det också lite grann, de här siffertriksandet? Vi, vi började ju förra säsongen med att spela 3-5-2. Men nu har vi liksom gått över till att spela 3-4-3. Så att det känns som att filla är mer av en av de här som är en av de två treorna där uppe, förutom top så att säga. Ja, alltså den där leken med formationsbenämningar är, jag vet inte om jag har så mycket att tillföra till den faktiskt. Nej, absolut. Jag håller med om att Filip att, uh, lär vara en av de två mer offensivt lutade mittfältarna eller Slash. Uh, oh. Offensiva wings. Eller hur ja, ska precis. Ja, jag menar inte att vi skulle behöva gå in och diskutera de siffrorna i detalj med bara att så här, vad vi egentligen pratar om. Uh, så att uh, ja, alla är med på. Liksom. Vi, har, vi spelar väl med en uh, ja, med top, top forward och sen så har vi två som jag kallade ta någonting om att de cirkulerar runt våra nia uh, och sen så har vi då har wingbacks och två på mitten och sen tre backar. Uh, Tre Nej. backar har vi, det är vi överens om. Ja, men det är vi överens om. Det Det lär bli så nästa gången också. Ja. Nej, men jag tycker liksom spetsen där, eh, där är det lite oklart vem som liksom mm, är back till bil. Det är väl Miguel, antar jag. Ja, jag tror det också. Eh, om jag får gå tillbaka lite till Filip. Mm. Jag känner lite så här att om han kommer tillbaka så är, är det fit for fight och kan spela. Då tycker jag att, och han visar form, då får nästan, då tycker jag nästan det ligger lite på tränarna att hitta en position till honom där vi får ut av hans eh, egenskaper och inte sätta ner honom på en eh, wingback, även om han är jävligt löpstark så vill man ju ha honom längre fram i banan eh, och jag tror li lite att det är nyckeln för att kanske också hålla honom sugen och motiverad att han faktiskt får göra poäng det är min känsla, men jag vet inte jag håller jag håller helt med dig Mm, det känns ju som att när, när han är wingback så blir han ändå lite så här irriterad och det känns som att han är sitt bästa jag när han spelar lite på på adrenalinet där. Ja, han snittar väl ett kort per match ett tag där när han var när han var som hetast på på kanten. Men, Men jag vet inte om han kommer komma tillbaka till den gamla ytterspringar speed Philip. Jag tror att så fall vi kommer få se han i någon någon lite centralare roll. Mm. Det är min känsla Sen har ju inte han spelat en för säsong i hela sitt liv Så vi vet inte riktigt status heller på honom Nej uh, Jag vet inte riktigt hur Hur status är som du säger på honom just nu Jag vet, han opererades väl tidigare Och på väg tillbaka jag Kan gräva lite Och återkomma om ett, om ett år när vi kör Avsnitt 61 <laughs> Precis Ja men mer om truppbygget då, vi har ju äh, värvat mer, vi var inne på trebackslinjen, äh, där har vi värvat omit äh, Aras äh, från, jag äh, kommer senast från Dalkud. Äh, Spetsegenskap och blocka skott, äh, det känner vi väl igen äh, från en tidigare mittbacke, vi ska ha chans Ja, men jag tror att äh, av det lilla jag sett då, av Aras så tycker jag att han ser ut att ha lite mer Mer kompetens än Sean faktiskt. Eh, så att förhoppningsvis kan det bli riktigt bra. Det som jag mycket, tycker verkar vara mest problematiskt det är ju att han bo, verkar bo i Hebe. Kommunen som alltså slet sig från Västmanland och flyttade till Uppland. Det är problematiskt. Ja. Det första problemet vi har. <laughs> det är ju upp, gruppen. Ja, det är för säsong, nu är man ju positiv. Det är, då får man hitta problemen. <laughs> ja, man känner det här, om en mittbacks bästa egenskap är att täcka skott då är det ingen bra mittback. Nej, det tyder ju ofta, lite som jag kände kanske att Sean hade en ganska bra säsong hos oss. Han fick väldigt mycket lovord för att han hade mycket täckta skott helt enkelt. Jag tror ju att en viss del av sanningen i det ligger ju att man behöver sätta sig i de situationerna. Kollar du på många av de bästa mittbackarna i världen så är inte det direkt skottblockar utan de stävjar ju situationerna innan man behöver ta till sättet att, att stoppa spelet så att säga Är vi klara med han där? Ah, osexigt men han snackar om en mittbackgrund Dalkurd no. Även om han är V-skåren nu så får Vi kan återkomma när men, vi ser men, men, så... mer men det känns som en potentiell startspel Ja i brist på annat Skulle jag väl säga i så fall mm. Ja Vi, vi, vi har ju <laughs> inte Det är egentligen bara Nassim, Nassim Men Booyah. vi har ju också Magnusson Just det, Herman. Vi har också Alex Douglas. Som, ah. ja. Jo, vi har Johan. ja, vi har ju han. Jag kommer luta mig åt när det blåser i vår. Som det kommer göra. Mm, nej. Tycker du att han har sett bättre ut på försäsongen än de har gjort tidigare? Så det, ja, Han utvecklas väl också? Ja, där kanske det behövs bra självförtroende liksom för att det ska verkligen blomma ut. Men just i dagsläget är det väl Nassim Boja, Aras och Magnusson som ska vara den här trean. Mm. Ja, det känns ju så. Och så lite sparkapital av David Engström. Han är lätt att glömma bort ändå Herman Magnusson. Man kanske skulle nämnt det när vi snackade om spelare som utmärkte sig mm. för sådana. Jag ja. tyckte han gjorde en, en jätte jätte bra både som mittback och som mittfältare. Ja, det får man verkligen säga. Han levererade ju högt över uh, mina förväntningar i alla fall. Ja, han var, ju, det var lite en sån här, nästan en julklapp fast fel tid på året. Han kom, kom lite från ingenstans från skadorproblem och, och klev in och var ja, men ren klass faktiskt i många matcher. Mm. Um, och där kan man väl glädja sig. Han skrev ju på nytt kontrakt här för två eller tre år. Det var ju en julklapp på riktigt. Ja, det var kanske en julklapp, du ser det. <här> um, men även att, att Gevert som gör en jättefin säsong skrev på nytt, även om det bara var ett år så är det positivt, för att han såg ju också fin ut. Pedro skrev väl också nytt nu i vintras mm. också viktigt. Ja, men det är viktigt att vi säkrar upp dem här som vi är på Gambus, fastän vi mer eller mindre hade kommenterat att han skulle lämna så skrev han också nytt så att vi har fått behålla i princip hela stommen då, förutom Victor Granat. Och det jag tycker om där är också att man har att man har något alternativ på, på positionen där med Aras och Douglas. Just för att vi ska kunna undvika att behöva sätta ner Pedro i den situationen. För att det blev ju väldigt tydligt när han väl kliv upp på mitt mittfältet att vi fick en, en, en helt annan tyngd och spelförståelse. Och eh, även så här att han dikterar tempot på ett annat sätt som, som kanske ingen annan har varit av våra spelare gör. Så att han måste ju förbli på mittfältet i år. Mm. Ja, men jag håller helt med. Men där har vi också egentligen, liksom, om det skulle krisa så kan vi sätta ner Pedro. Vi vet ju att det, det funkar ju ändå. Han gör det ju bra på en mittbacksposition också. Ja, jag tycker inte riktigt att det funkar om jag ska vara helt ärlig. Men absolut, han, han har spelat där så att i värsta fall, ja. Vill du utveckla varför det inte funkar? Alltså, han är inte så snabb. Men där så får vi väga upp med andra och kanske wingbacks och sådär som får ta dem. Eh, snabba löpningarna hemåt men i övrigt så tycker jag ändå att han är en stabil försvarare. Ja, han är ju jätteduktig med bollen, det är ju hans signum, men jag tycker att han är ganska eh, dålig på, på att stänga ytor och, och att eh, hålla sina motståndare, om man ska säga så vid fasta situationer till exempel. Mm, Okej. Okay. Um... En till som har lämnat truppen Dusan Jajic. Eh, när han kom så kändes det som en eh, riktigt bra värvning. Det kändes som att han kunde bli en karaktärsspelare. Jag tycker inte han har levererat eh, som det. Han har varit okej okay på sin höjd. Men eh, man hade ju liksom mer förhoppning att, eh, menar, att det skulle vara en toppspelare helt enkelt som vi tog in. Eh, och det känns väl som en bra lösning för alla parter att vi skickade varje till Sundsvall. Eller vad säger ni? Han, var ju som, han kunde slå in en, en frispark här och där. Ett långskott. Och sen är han 18 rad helt osynlig. Och då går folk och säger: Men han har en fin höger fot. Och jag tycker det är perfekt att, att vi blir bra med han. Samma med. Alltså jag tycker alla spelare som har lämnat. Alltså, det är bra, det är bra att de har lämnat. Prodel var ju. Ja. Helt slut som ja. person. Ja, det här är nästan glömt att han... Inte som person jag också som spelar Nej, <laughs> han var ju en jävla fin person. Men absolut hans... Dosan var rätt läge för han att lämna. hult, har vi väl haft på lån i tre, fyra säsongen idag. Det verkar inte hända något där. Granat fick vi ändå summa pengar för och han är inte nitton. Så det, jag tycker att vi ska agera att oväntat bra ja, det, känns ju, det känns ju som att vi gör allt rätt nu att, att vi är tvungna att släppa granat det kan man ju liksom köpa på något sätt mm. men att vi faktiskt kör på samma kort och tar in en skyttekung från dimension ett med lite liknande egenskaper, det är väl perfekt jag kunde inte önska mig något annat egentligen nej Nej, jag, jag håller med. Det, truppen liksom generellt ser otroligt spännande ut eh, måste vi säga. Eh, och det känns så kul att den känns så spännande liksom, nu redan från vårsäsongen. Eh, tidigare så har vi ju, eh, gjort en hel del värvningar under sommaren och de har ju ofta slagit väl ut men jag menar det är inte hållbart att liksom plocka in spelare under sommaren. Det är, det är fint att ha dem på plats nu så att vi får liksom träna ihop oss och spela de här försäsongsmatcherna tillsammans och ja, men kanske göra en riktigt bra vårsäsong och då, vem vet vad det kan leda. Ja men verkligen, det håller med. Ska vi ta oss lite vidare och blicka Framåt då? Mm. Vi har ju eh, hamnat i en svenska kuppengrupp med Aik, Varberg och Östersund som vi ska sparka igång här nu på lördag på Tele2 Arena i Stockholm. Eh, jag kommer inte dra min vanliga harang om det bizarra i att de högre rankade lagen får spela flera hemmamatcher. För jag tror att det skulle vara Ja, ah, som sagt. Jag drar inte igång. Jag tycker att du kan dra den här rangen för att det är ändå så här vi tycker att den borde nämnas mer och mer. Jag menar de högre rankade lagen de styr ju svensk fotboll i mångt och mycket och det är väl klart att det blir enkelt för dem att Uh, har det så här, men och vi så här mindre klubbar har inte så mycket att säga till om, och sen ligger vi i någon sorts mellanläge där kan jag tycka att uh, ja, men de klubbarna som kommer ännu längre underifrån, de, de får ju såklart också, uh, ja men inte fördel, men liksom de får ju någon extra hemmamatch. Så vi ligger ju i den här mitten uh, delen där man får det liksom absolut sämsta av svenska kuppen får man säga. Och sett till hemmamatcher och sett till. Uh, Ja men intäkter och, och, och, och så vidare. Det märkte vi inte annat när vi gick långt i kuppen eh, förra gången. Eh, det var inte många hemma matcher vi hade då. Nej då var det väl... exakt Ja precis. Det var, vi vi hade hemma. fyra allsvenska lag på bortaplan och en, en hemma match mot ett, en superetta konkurrent. Mm. Nej men jag tycker att det är fel tänk. Om man vill ha liksom en... Jag lever lite med den här romantiserade bilden av liksom... Cup, inhemska kupper generellt att små lag kan möta stora bjässar och att de spelar på någon liten IP någonstans jag tror ju att att liksom även om man tänker i det här specifika fallet när vi möter AIK att AIK är ju betydligt mer sugna på att åka på borta match och kicka i ång säsongen än att åka till söder och spela på sina rivalers hemma arena um, så jag vet inte, jag tycker bara att det är, det är lite konstigt att man liksom ska missgynna lagen i Superettan och döda egentligen vår sportsliga chans att kunna åstadkomma något. Ja, men det handlar väl om pengar. Liksom att är det, du, Reinfeldt redde upp det här nu va? Ja, är det, är du, det är brev till Reinfeldt. <laughs> ja, det är, vi väl hoppas på. Jag har inte så jättestora förhoppningar, men vi får väl se vad det blir med det valet. Nej, men kuppen i övrigt då. Ska vi gå in på matchen på en gång som vi har nu på lördag? borta. Vad tror ni? Tänker resultat så tror jag att vi vinner med 4-0. Om vi ska gå in och rota lite mer i potentiella startuppställningar och så, så är det väl kanske lite svårare än att bara säga att vi vinner ganska lätt. <laughs> ja, du är du följd av optimism här? Ja. Jo, men vi har ju slaktat det ena efter det andra allsvenska laget så att jag ser inte att det skulle vara någon skillnad nu. Nej, Kanske att det nu blir tävlingsmatcher. Nej, men absolut. Vi har väl alla chanser. Jag menar, det är ju... Även om det är bortaplan, men det är lite borta för AIK också så att Nej, det blir ju otroligt spännande. Ja, det man kan säga det är väl att vad jag har förstått så, så kommer om vi tänker lite förutsättningar för matchen så spelas det på Tele2. Man kommer att ha taket stängt. Jag vet inte hur det påverkar direkt. Mer än att det inte lär bli några skuggor på planen. De har ju också lagt en ny matta på Tele2 som enligt uppgifter ska vara lite mer naturgrästrogen än den tidigare plastmattan huruvida det kommer gynna eller missgynna oss det är väl svårt att säga men AIK lär ju också få ett nytt underlag så att säga utan annat kan vi ju skylla på det om det går åt helvete, långsam matta så är det i ett, i ett snabbt spelande lag ja. när det klaffar ja nej men det ska bli jättekul att faktiskt att få spela en match in för mycket folk och mot ett så ändå namnstarkt lag som AIK är. Jag tror, ju vad jag har förstått genom att lyssna på lite AI-poddar, så kommer till exempel Milosevic och Viktor Fischer missa matchen. Vilket kanske är bra för oss, vet inte. De är väl förmodligen inte i form och lite skador och så. Men ja, det blir väl upp till bevis helt enkelt. Hur långt, hur långt har vi kommit i, i vårt spel? Ja, det är ett superbra och intressant test nu för lördag. Vi verkligen får se vart vi står i den här försäsongen. Ja, men så är det ju. Det känns ju som att... Ja, men visst, vi har, som du var inne på, Andreas, avfärdat Norrköping. De slog BP med 3-0. Men det är ju träningsmatcher. Alltså, så är det ju. Det är ju de säger ju inte så mycket. Nu blir det tävlingsmatch och det är ju där eh, saker och ting börjar gälla. Eh, det gäller saker för AIK också så att det liksom, de kommer ju gå in sitt allra hårdaste och sitt allra bästa och där är det ju verkligen eh, ja, men en riktig värdemätare för oss hela laget se hur vi står. Ja de har väl det är deras chans att komma ut i Europa ju att vinna kuppen mm. så att eh, de lär ju köra fullt blås för att för att slå oss till, till att börja med. Eh. Ja, men det handlar ju om en titel. Det är klart att alla lag kommer gå fullt. Liksom. Det, är, det är ingen snack. Ja, men sen tror jag också att det blir. Det är extra viktigt för AIK och Malmö som inte har tagit Europaspel på positionen i allsvenskan att faktiskt köra hårt i kuppen. Sen känns det ju spontant så att kanske AIK inte... Är i toppslag såklart. Det är tidigt men de har haft en del skador. Till stora delar är det ju en ny trupp även hos dem. De har tappat Lustig och Seb och lite sådana spelare som lär kännas. Ny tränare också. Rennström, gammalt superrätt med kanting Jaha, just det. Mm. Ja, men du ser. Där har vi ju... Då vet vi hur han spelar. <kör> ja, eller hur? Då har vi full koll. Eh, ja... Nej, men om, om om vi ska titta på vad vi kan ställa upp med för lag. Vad tror ni? Ja, börja bakifrån då. Det är väl enkelt. Antoni Måhl. Antoni Måhl. Simon Gefert är väl nästan den givnaste spelaren vi har. Utespelare nu för tiden. Spelar vi match till höger. Ja, så är det väl. Som backlinjen, det känns som att den... Ja, men nasinbojä är också minst lika givet Hargiven. Hermansson nåvillom Hermansson ja. Magnusson. Her det där Her Herman, Magnusson. Magnusson. hade vi inte hade vi inte Her Hermansson Her nyligen, då. Her Jo vi hade ju ner av Hermans men de varer eh, försvinna nu. Mm. Mm. Tappar både Hermansson och sportchef Hermann och nu är <laughs> Hermann Magnusson kvar. Eh, men, men, men Fredrik eh, Hermann <laughs> och eh, tror vi att det blir Aras eller Douglas som får den sista platsen där. Det är väl de två man kan se. Jag har en känsla av att Douglas han har spelat varje minut under, under försäsongen nu så jag tror att han kommer kliva in. Ja det är min känsla också faktiskt. Ja och lite tråkigt tänkte jag säga precis samma. Douglas har spelat mycket så att nej men det känns verkligen som att det är han som kommer spela med. Jag gärna sett det alltså. Det känns som att det, det här var kul att se honom. Framförallt mot, mot så bra motstånd liksom. Det är en väldigt bra värdemätare för liksom, backlinjen och försvaret om inte hela laget men, men liksom, det känns som att det är AIK som, som har pressen på sig och kommer, kommer anfalla mycket så att, eh, det är backlinjen som kommer få eh, ta den värsta där så att, eh, det hade varit kul att se honom Till vänster Ja det är väl Max eller Ask tänker jag Ja det känns som det ja, Har vi inte Olle också vikarierat då och då på en kant men han är inte aktuell just nu när alla är friska då tror jag nog att han spelar på mitt fältet i så fall. Nej, men jag... jag hoppas och tror att Max, Big Dick Max, startar till vänster. Ja, jag tror det också. Det är... wow. jag, jag tror att han, jag tror Kalle kommer gå på lite Vad ska man säga? säkrare kort ut att det egentligen är mer säkert. Men jag tror att Ask får starta. Um... Men jag tänker att det är defensiven Ask, ja. Det har han väl eftersom han spelat på inne i också. Men äh, jag, jag, inte. Jag, tror att, jag tror på Max. Ja, här, den som lever får ses, som man brukar säga. Sär. Framåt då, ska vi, ska vi slå fast att det blir Olle och Gambos som vad ska man säga centrala mittfältare? Eller har ni förhoppningar att Pedro är spelredo? Ja, men... Ja, alltså spelredo tror jag ändå att han är han skulle jag ha spelat vad jag förstår senast mot PP också men blev sjuk sen vet jag inte exakt hur det är liksom, med hans sjukdom och så där, men spelredo tror jag att han är sen har han ju inte gjort någon minut på försäsongen hittills Så att... frågan är om han startar det är det Jag tror inte att Pedro kommer starta han kommer bli en vi ligger under med 1-0, måste vi kasta långa inkast situationer det är då Pedro byts in och vänder. Ruggiga inkastat. Spännande. Ska vi ta ett, ett litet sidospår där? Det finns ju ett, om finns... mannen från Bollnäs. Absolut, det finns ju ett sidospår där att och, och, och ta upp. Uh, jag har ju tagit in en inkasttränare, Magnus Johansson. 46 år från Bollnäs. <laughs> Nej, han är väl fast i och tränare, va? Nej, det tror jag. Han kan inte vara avlönad men Som jag förstår det så är det någon slags här kringresande konsult som håller några pass. Exakt, de tar in dem på några pass och liksom, det verkar vara specifikt inkast vad jag förstår som man eh, tränar på. Och inte bara då på de här långa inkasten utan eh, det handlar ju om att eh, ja, men man, man hade tagit fram någon statistik liksom att eh, eh, vi, vi, vi behåller inte bollen eh, inom laget efter inkast i den mån vi vill. Eh, så att, eh, ja, men då har vi tagit in en inkasttränare som eh, tränar på sådana saker också. Inte som sagt bara de långa farliga inkasten utan att se till att vi, eh, inkasten, eh, att vi, att vi har kvar bollen inom laget. För det känns ju väldigt viktigt. Ja, men det är ju lite, lite härligt här, nörderi ändå. Ja, men tycker jag. Att det, jag tycker att det är ett bra grepp. Liksom. Alltså, om man har mm. identifierat ett problem och sen så tar man in någon för att lösa det. Och precis som vi säger, det är liksom inte en heltidsavlönad inkastränare som vi har eh, tagit in, utan det är någon som kommer in och kör några pass då och liksom spetsar till den eh, grejen som, som vi har haft problem med. Så vi eh, tycker det är helt rätt. Kan, kan det vara den här mannen som eh, fick oss att inse... Pedro, 31 år gammal att han kastar väldigt långt ja, men det är ju en otrolig historia också att Pedro bara helt plötsligt bara tar bollen och, här, och blir lite irriterad och så bara, shit, jag kan ju kasta långt jag tror, jag tror att han har bluffat den han har dolt den förmågan just för att det, det rimmar inte med brasiliansk fotboll Nej. men det är härligt i alla fall det är ju ett vapen onekligen så att, um, kul Eh, framåt jag tror ju att det blir Simon Jabir va, va, och vad förlåt vad vi klara med mittfältet där eller alltså hade vi satt liksom alla Andreas fast ju att det skulle bli Olle och, och Gambos på mitten. Aha, var det så? Ja, det, det var jag hört av Kalle när jag pratade med honom tidigare Ja, okej, okej. Jag kan tänka mig att Ask skulle kunna starta där De har testat honom en del på den positionen Så att han sa ju själv i någon artikel här i VLT Att han tyckte han hade utvecklat defensiven ordentligt Så att jag skulle inte vara frömmande för att han spelar. Nej, det är väl det känns ju som det rimliga alternativet i så fall Linde Lööf till exempel har vi spelat där under försäsongen lite grann men det känns kanske inte riktigt som att han kommer starta nu. Utan kommer få sina chanser senare. Så att, ja men vi, vi säger Olle och Gamba då. Vad säger ni om Lindelövs potential? Jag tycker att Lindelövs har stor potential. Jag hoppas att den får blomma ut. Det är ju alltid lite svårt att liksom ta det sista steget. Man får lite chanser. Men det gäller ju att verkligen ta det sista klivet och delar av de chanser man får så att, jag, jag tror jag... att han har potential absolut ja, Jag tror också att han onekligen är en talang av det man har hört det jag tror personligen kanske är att man mår bra av att spela lite mer så att jag tror nog ändå att kanske en utlåning skulle kunna vara bra under en säsong där om det är så att han faktiskt är en bit ifrån startälvan men annars som Joakim säger så gäller det att han visar upp sig när han väl får chanser. Men absolut, han sitter ju på en, en potentiellt jättefin fotbollskarriär framåt. Yes, eh, men vad hade du för spelare där som du tänker ska, ska starta framåt då, i vårt 3-4-3 eh, som vi för anta att vi spelar? Eh, men jag, jag drar nog min lans för Simon, Burke och Jabir som den trean som ska ställa till oordning mot backlinjen i Aikora som får klaras utan Milosevic. Det är väl vad jag tror. Ja, jag har en känsla av att vi kommer få se antingen Ask eller Åslunder uppe. Tillsammans med Simon och Jabir. Tror, tror vi att Jabir har en start i sig då? Oh, true. True. Han startar ju mot BP så brände väl två frilägen gjorde ett. Så han, mm. såg ändå, han såg ändå hyfsat matchredo ut. Mm. Ja, jag, tror han, bra. jag tror jag tror att Kalle och gänget vet också att det är jätteviktigt att få igång just han. Mm. Så jag tror han kommer spela så mycket som möjligt nu på innan serien börjar. igång. Ja, men det tror jag också. Eh, men sen som ni var inne på det med utlåning på Lindelöv. Vi har haft en som har varit utlånad och gjort väldigt bra. Patrik Åslund kommer tillbaka Mm, som som var inne på tidigare det känns otroligt intressant. Um, han är inte aktuell för start, eller? Ja, Lyftade lyft jag upp honom nyss? Jo, jo, men jag, nu titt, eh, ni ser ju inte. Nu, jag, du? Jag, jag, jag lyssnar, men jag tittar på Andreas nu. här. Han som inte hade någon som startspelare. Ja, jag tror att han är aktuell för start. Absolut. Jag tror eh, att han minst kommer få speltid. Men min känsla är lite att Kalle kommer ändå gå på Lite äldre spelare i det här fallet men absolut, han är en möjlighet Och det, är nog, det är nog inte osannolikt att vi ser honom i alla fall få en halvtimme tror jag Jag tycker Åslund ser jättespännande ut man ska mm. vara ärlig till skillnad från Lindelöf till exempel Så jag vet inte varför ni hypar upp han som en potentiell jag tror inte han kommer spela ja, men han är väl yngre också ja, än han är for... Ingenting, man blir Lite upphetsad av någonting man ser men hur mycket har du sett? Han ja, har han kommit in när vi har försökt stänga matcher Fira gånger ja, men Jag, tycker, det man, jag har... tycker man ser att det finns fotboll där Men att han är väldigt ung fortfarande eh, Och jag tror att Den positionen som man har Det kanske är också den svåraste att liksom komma in som Vi är för positiva ja, men Jensen lägger ut texten nu För jag hörde att du var, du var inne på något Det var väl därför du tog upp det från början också Vad vi tyckte om honom Vad tycker du om Lindelöv? Nej, nej jag har faktiskt inte någon plan på det Jag hörde bara att hans Hans namn togs väl upp och så hugga på det. Uh -huh. Jag tycker ganska han ser fruktansvärt ointressant ut som fotbollsspelare. Vad, vad, vad är hans usp, ni som har sett hans så mycket? Han är aggressiv. Det är väl... Är det det? Jag, utan att ha sett jättemycket så tror jag att uspen är väl ganska komplett. Liksom. Det är inte, inte bra på något? Ja, det beror på hur man väljer att se på det. Det är ganska många spelare... Eller som alltså, Raoul. Nior på allt, men inte tio på något. <laughs> ja Kanske, jag tror, jag, jag tror att vi kan landa där ändå. dag. Eh, nu är det också försäsong så att jag är ju sjukligt positiv till allt. Eh, ska man ha i åtanke. Ja, jag tror vi kommer få se han i Syrianska FC ja. nästa, nästa gång vi sitter där om ett år. Eh, du har inga problem med att såga unga spelare i, i laget i alla fall. Det är det, det väl alltså tredje år av a i det här, eller inte? Äh, jag inte fullt på koll på exakt. Det stinker men... ju Videhult-karriären. Som också varit väldigt lovande land Absolut. Uh, han uh, gjorde väldigt hetiga i och De verkar ju vilja ha kvar honom. Men så Pete, så. Ingen bryr sig om man gör det bra i Piteå. Nej, nej. nej jag hör det ni, ni är för positiva. Vi ja, ser så. att spelare är för bra, men det är inte bra. Platsar man inte... Man inte ens nära en startplats i ett bottengäng i som jag har varit. Hur gammal är han? 19-20 snart, va? Ja, 18 ja. Uh, Men uh, vi har ju också uh, Borub va? Uh, skulle kunna starta. Ja, jag, tror är... att, ja, jag tror att han börjar bank faktiskt. Jensen? Nej, jag vill inte jag vill inte ens diskutera han i start eller vad tycker inte han är redo för att spela mot AIK borta. Han ser vi väldigt valpig ut i många situationer men det är helt potential där också vad tror du om stödet på sidan då? Det känns ju som att vi sålde ju slut här på borta bortasektionen idag. 500 platser, AIK har släppt upp 300 till. Det här känns som att det bra stöd. Ja, vi har väl typ sju nya grupperingar med juniorer som ska visa vad de går för. Ja, men det är kul. Så det är spännande. Ja, det är jättekul att se. Det var ju förra säsongen... Vi glömde ju lyfta det som något positivt men just den här nyrekryteringen och de väldigt unga killar som har hittat till läktaren och målar sina flaggor är ju super super kul att se. Ehm, angående platserna så är det ju ja, alltså blivit 600 personer jättebra för att vara en en Vi har ju såklart varit fler i Stockholm men... Så här många så här tid på säsongen tyder ändå på att det är, det är lite sug kring grönvitt. Ja, men det får man verkligen säga. Det känns ju som att ja, men runt om i staden och liksom runt överallt så... Ja, men det det, det känns som att det bubblar lite, eller? Ja, absolut. Jag, jag hoppas att, att klubben lyckas också kapitalisera på, på det intresset som känns som att det faktiskt finns och att man lyckas pusha årskort och även premiär här fram i serien också så att man liksom inte bara låter det rinna ut i sanden som, som man har gjort vissa tidigare år. Vill du ta upp eh, säsongskort och medlemspriser? Eh, ja, alltså jag tycker ju att medlemspriser och säsongskort ligger lite högt för den serien vi spelar i. Och jag tycker också att man borde bli bättre på att marknadsföra och göra kampanjer kring olika typer av kort, till exempel säsongskort. Jag tror att en stor anledning är att man inte har direkt någon anställd för de här frågorna. Och det är väl så den bittra verkligheten ser ut, men jag står ju tjurigt fast vid min hörna där jag tror att en sån person som är skicklig lätt kan bära sina egna kostnader. Har väl årsmöte snart i mars någon gång va? Den 15 mars har vi årsmöte. Mars. Ja då tror kommer jag att det... jag Är rusthörd. Ja absolut, självklart. Vi kan väl skicka en uppmaning till att folk ska bli medlemmar och gå på årsmötet. Jag tror mig veta att det kommer komma en motion just kring medlemspriser. Och kanske även andra typer av frågor. Och det kommer vi nog göra. Mm, härligt. Eh, ska vi stänga diskussionen om eh, VSK fotboll lite och sen eh, ägna de sista minuterna i podden till eh, VSK Bandy? Jag eh, har också spelat en säsong nu medan vi har varit borta. Eh, kommer två. Uh, måste man väl säga ändå bra uh, väldigt bra, det var länge sedan vi kom så högt i tabellen fick vi till och med välja uh, vilket motstånd vi vill ha i kvartsfinalen uh, vi valde åttondelen där mellan Hammarby och Vetlanda, blev Vetlanda till slut um, ja, men vad, har ni något tankar kring uh, VSK uh, säsong så här långt? Nej, men jag tror först och främst att klubben är lite besvikna att det blev Vetland och inte Bayern. Bayern lär ju dra betydligt mycket mer folk. Ähm, angående att komma tvåa i serien så är väl, det var det väl det som var det viktigaste just att slippa möta Villa i en femmatch i serie. Ähm, nu har vi ju jättefina chanser att gå till final. Och i en match så är väl VSK det laget som är är bäst lämpade eller har bäst möjligheter att slå villa. Sajk eh, bli... gjorde väl det senaste ut. för sig? Jo, oh, men skit i sajk nu. <laughs> men två i grundserien måste jag ändå se som någon form av minimumkrav för vi VSK det. Alltså man tycker ju det men det har ju inte varit så senast tiden. Nu. Jag vet inte. Det, det, I den här föreningen så går vi för att vinna alla matcher som Mikael Karlsson alltid brukar säga men allt utom guld är ett stort fiasko jo, varje band i säsong. Absolut, samtidigt har det varit några år där vi faktiskt har varit ganska nöjda om att typ har tagit oss till, med nöd och näppe tagit oss till semi. Så att, det är kul att vsk bandi faktiskt verkar ha något på gång igen och bli en, den stor klubben som man är. Och att man faktiskt utmanar dem SM-guld varje år. Det som är lite tråkigt att vilja att se publiksiffrorna. Det är ju en, nog en podd i sig att diskutera vad man kan göra och inte göra för att höja dem. Men en av nycklarna är väl såklart att bli vinnande igen. Och där är man ju på god väg. Så att, Ja, jag tycker att det finns ändå en del bra grejer att liksom ta med sig även därifrån. Banderollplatser finns nu mera nedanför klacken och där de yngre grupperingarna som vi var inne på tidigare har visuellt gjort sig känna även röstmässigt så att det känns som att det finns lite... På gång där också. Så, så visst, publiksiffrorna är inte de bästa, men på något sätt så. Ja, men det, det börjar bubbla även där, och det är lite på gång. Jag vet inte. Jag ser positivt på framtiden. Det, det, kanske, det kanske bara är jag. Det kanske bara är nu för tillfället i mitt nya sinnesmode Men nej, men det det. Jag tror det är bra. Klassiska positiva. Februar i Ja, men det är lite så. Jag tycker att vi går på din linje här. För du är faktiskt den som har sett mest band i år också. Så att, och jag håller med om att det är jättekul att se de här nya, yngre. Och det hoppas att de orkar hålla i. Och att de faktiskt lyckas generera ännu mer intresse. För att det är ju superviktigt. Men sen om vi ska prata lite om spelet också. men Jag tycker att vi hade lite mer formtopp tidigare på säsongen. Eh, nu senast tiden tycker jag vi har haft lite problem med era två bra halvlekar eh, under matcherna eh, dock så är det ju styrkebesked att vi, vi vinner ju de flesta ändå, eh, jag tänker Vetlanda ska vi städa av ganska enkelt jag tror vi har ganska eh, vi har haft ganska lätt mot dem och det kändes som att eh, laget också jag såg ju på, på nya VSK Play. som man kan eh, kan vi eh, pusha lite för också att man kan eh, betala för det och se, få se lite mer från eh, inside omklädningsrum och så vidare. Eh, så att, och där, där så lät det som att eh, Vetlanda var den man vill ha i kvartsfinal och att vi ja, därifrån kommer vi att gå vidare känns det som. Okej, ja, rent spelmässigt kanske Vetlanda passar bättre än Bayern. Ja. Det, det är möjligt. Eh, nej, men som, som du sa det man har ändå snappat upp trots att man kanske inte har gått på alla matcher i år är ju att tyvärr verkar det lite som att bandulaget i år har fått en släng av fotbollssjukan Det vill säga att man tappar matcher, man kommer ut och gör en riktigt svag första halvlek och att man mentalt är lite svaga faktiskt i år. Förhoppningsvis är det väl bara ett serielungsfenomen. Men det är klart att man blir lite orolig när, när Villa går ut och gör 5-0 på oss på annan dag inför 4.500 på 30 minuter. Liksom. Ja, men det gäller inte riktigt in din åsikt där. Det är väl bara för att det var den matchen du har sett på plats i år, eller? Nej, men jag vill minnas också att vi hade 4-0 mot typ Vänersborg eller annat lag i den trakten av tabellen jo, där vi vann... tappade 4-0 till 4-4. Bra. Nej, Vänersborg vann vi. Med 4-3. Men vi, vi var, var 4-0 att... i paus. Ja, det gjorde vi. Men ja. vi var nära att tappa till 4-4. Jag, jag har rätt där. Jag rätt i saker. Ja, du har rätt uh, i poäng. <laughs> Damerna ja. kommer två. Ja, det gjorde de också. Eller har du ingen punkt om det? Jo då. Men nu uh, du förgick mig. Ja. Där har vi villla redan vokat uh, lagfest och Stora torget. I Men det, det var ju kul faktiskt att se, att, för det känns ju som att VSK Bandys damlag har gått lite från att vara guldfavoriter till att vara ja, vad ska man säga, kraftigt akterseglade av, nej tvärtom, ah, samma att Villas damlag är klart före VSK, så att man kunde vinna där på annan dag. var ju ett väldigt gott tecken tycker jag, och hoppas att de kan ställa till med besvär om inte annat i en eventuell SM-final. Vann vi på annan dag? Damerna vann, ja. Otroligt. Mm. Eh, och med de orden kanske vi eh, ska ta avslut den podden. Vi kan väl också bara säga att skärtsjournalen eh, är igång eh, 20 februari, eh, hemma mot veta andra. Eh, kom dit. Och eh. till Stockholm också. till 2, 18. Ja, absolut. Fotbollen. Och nu tänker vi att vi ska försöka fortsätta podda lite oftare än en gång om året. Eller vad säger ni? Ja, men en gång i halvåret. Eller? Ja, max. Jag tycker det är ganska behagligt det här. Vi kan väl också passa på att ge en out till den podd som väl har ploppat upp i tomrummet av oss. Sköna gröna podden. Som är väldigt flitiga med att få ut avsnitt och är jätterolig att lyssna på. Och de har ju kanske framförallt fokus på banden. Så att vi kompletterar ju varandra väldigt bra, känns det som. Och vi är lite mer fokus på fotbollen nu. Ja, men Bitterbara. precis. <laughs> ja, det märktes ju inte alls i det här avsnittet. Hur tror du det går i helgen, Joakim? I helgen? Med eh, fotbollen? Ja, det var det jag syftade på. Mm. Andreas tror vi vinner med 4-0. Jag, eh, jag tror faktiskt också att vi vinner. Men inte med 4-0. Men däremot... Eh, 2-0. Kul. För jag revidera med tips? Nu har jag blivit lite mer pessimistisk. Jag tror att vi får 1-1 faktiskt. Um, och man har hört lite också från gnagarhåll i, i diverse poddar och så att de ser det här lite som även om man försöker ta VSK med lite så här allvar så märker man ju också att de säger ja men det är klart att vi ska vinna mot Västerås uh, även om vi saknar våra, våra gubbar liksom. Så att... Uh, jag tror fan att vi kan ställa till med besvär och det kommer bli jävligt kul i så fall. Mm. Säger vi så? Ses på telefon på lördag. Det gör vi. Och med det säger vi heja sport. Hejja sport. Heja sport.